Euskal Memoria Fundazioak liburu bat plazaratu du, IES lariak Euskal Leherbestea, 1908-2008, -182 ama bosterat inaki egana idazlea, historia lariak, hor izanen dugu. Eta liburua hain zin, nincesta baten berri emanen dugu kolonagusiak, hartzaingoak ingoak behera egindu arazken amarkadetan Euskadin, eta horren berri eman du beraz Euskal Herriko unibertsitateak. Zaspekterdeak Euskal Iratietan, na? Berriak zurekin pantzu irigarai eta tentsioa erakaskuntzena. Heldu den urteko eskola karta hasta finkatzen da, arranguretan hiri eta hiri basterretan klacheak gero ta karga tu aguaka, ba edo eskolen bateratzak batzuek dituzte estabadak xorse da. Pilotako espanol federazioniak ez du, ipar aldeko pilotarik nahi. Badira irurte, emenguek parte hartzen dutela Gravni izeneko liaketan, ego aldeko provintziekin batean, baztertzen nahi ikeri horren arazoinak ez direla bakarrik Kirol xailekoak irrenen daukumikela galdek. Iragan urtea ona, aurtengoak berdin segitu beharluke, bilan eta mentura baikorra aipatu dira atarratzeko errikoetxearen agiantzetan 2006-a pastoala urte atarratzelentzata. Eta Euskara ikasina iduten ustaizta rentzat berri ona burtsabat eskolatzenalko dutela eien sedearen laguntzeko ifmasiko dautexiak zehaztuko dauku. Le diro aga chilina. Me mentuco temperatura, temperatura gorenaka. Amo gradoren inguruan bisikita patua euririk ez bainan la noaca ez guduskiri kiku chico eta aisea ula kere du kontu. <truz> Eta Modern Expressaren erremorkatzea ongi joan da. Saetzaren gainerat makorturik zuan itxasuntzia, beste unzi lotzia, lohtu dute, beldura baitzen landesetako kostaldean ondora adin, iriskua bastertua da horai eta ontsaraz, kabelea espada anartian hausten txeurik, bilboko portura teldukoda bihargoizian, ango itxasarduradunek onarturik, bizkaiko iriburura buruz doa emekie emekie, lau kilometra orenian, haraten eta ez daura ino jakina, zer egin handuten Modern Express untziaz zuzentzeraten txatuko ala desiginana tensionea sendida erakaskuntza harloan, haste honetan finkatzikoa delarik elduden urteko eskolak eta akademia ikuskariak du erakasle postu beririk ez duela sortuko, ez eta ere kenduko lehen mailetan, nahiz departamento mailan ikasleko apalduko den, ezen UIPP zindikatak salatzen duen, ez zaigoera gero eta gogoragoa da beriziki iri eta iri bazterretan klaseak gero eta kargatuagoak direlakotz, bestalde baserri eskoaldeetan lau eskoaldea RPI, eta berte ameka baterak eta proiektu lantzeko proposamena egin abaitu ekakademia ikuskaliak, SNIPP sindikata kostedo, batzu estilela egokiak izaiten ala, kati petrizan sindikatekoa. Enga usa dela COP21 pasatu dela eta hor proposatzen nela da hor gusiak beti otobusetan txartzeak goizago abiatuz eta hori gusiak uh, akiduraren aldetik, hondurioan aldetik non manki ez a propos oberrena. elle dit battsuetan euh, gausak bat eta tia la gune zen du ordonne doit la d'embour à servette kushi genuan norantola tousilene de napoleco circonscriptionnaire ne doiscolean des bat battsuetan egiada aski un gietia dela bichete les coups battsuetan ilo et skoletaik biga des jaguer tudila et do lao et skoletaik biga des jaguer tudila Eta askenian uh, da obekunzari kisan eta uh, normalki zen poztu serratzi kisan behar. Zakit laus paboch surpes, doako sarbaik. Eta biurten boulouan, kopruak hain apal silen, luna, serratziak kisan ziren. Ola ko gausak badakigu lehen urratza dela bil sea eta gelo, ba, deshakertzen nah. Eta eskoalde batzuetan mobilizatzen asierdira, esteren zubi eta eialarreko eskoletako burrasu eta dibidez, izen pedura bilketa bat eman dute interneten, beren eskolak ez diten doni bane lotuak izan. Astezken biak biar da adapaoen erakasle postu edikitze eta esteak trenkatuko dituen batzordea, erakaslek bilkura boikotatzia mehatxatzen dute, eta SNU IPP sindikatak elgerreteratzen da egiten du ikuskaritzaren aintzinean. Iperaldeko pilotariek gravni kopa jokatzea ez nahi Julián García Angulo, Espainiako pilota federazioneko presidentaka. Igan deontan Euskal Herriko pilotali garen bilzaren aguzian haipatu dute hori. Iparaldeko pilotariek irurte untan, Gipuzkoa, Erioxa, Araba, Bizkaia eta Nafarroako pilotariek biltzen dituen lehiak eta untan, parte hartzen dute, horai arte ez da arazorik izan, Iparaldea horai bazterzia, Erabakia, Kiro Lagazoinetari dagoela, uste du, Mikel Lagalde, Gravni, lehiaketako Iparaldeko koordinatzen txilak hartatu quello di certezza per Torino, di la Fiorentina, barritzetako eskolarriko hiru kategoria urteetan eta gehi da horre diosha espaniako erialde bat eta ordua hiru eruka dugu gaudela dela isan beste mundu zora zorik espanol-administrazioa atletik, ministerizioa atletik. Ara, orain uh, bet-betan zelituzten uh, gehiago ikusi nahi. Ara, pensatzen dut um, erabaki politiko bat dela. Erabaki politikoa eta patxi jaurigi Euskadiko Pilota Federazioneko presidentak bai estatu dauku Espainiako federazioniaren erabakia. Baina egoera zuzentzeko manera ikusten du eta eluden hastian Nafarroako Pilota Federazioneko presidentarekin bilduko da iparaldeko pilotarien parte hartzea seurtatzeko. Bestalde berriki kontratu bat Inglateran eta oraikoan Australian eta Rusian gauzak ontsalduat zila iduriluke gibuzkoa behaxa ingo CAF trainetako muntadurak egiten dituen enpresaren zart Kanberra, australiako iliburuko metroaren zart, ibilgailuak behar ditu furnitu, elduden urte ondareko jada, Sidneko metro arentzat salduak zituen gizortakoak eta beste kontratua e, Rusiarekin egin adu, Moskuko metroaren zart, horotar milion euroren txaltzea egiten du behaseingo kafempresa unek eta bestalde oraino miarritzetik madrilera egazkinez joitia posible izanenda elduden martxuaren egoieti goiti linea berria presentatu du atzo Er Nostrum Espainiako kompainiak Odaz, Sibiroko ekonomiaren garapena berrematzen duen egiturak, ogoi urte, ospatu ditu jaz eta urteaz bilduma baik urbat eginduunek ere, odazek bere biltzaren ausia zuen dola zomaitikun atarratzen, geroari begira, enpresa eta ikasketen munduaren artian, haremanak garatzekoak dituzte, arduradunek, geio errenen daukute, ondoko berisailan, baina gauden eskolle hortan, atarratzen, atarratzeko hauza pesak, haintzineko urteaz, erran bezala, bilan baik urra eginduunek ere, urtebe. Iko agian zen kalietera eta urte hau esperantza initzekin ikusten du seutsi galt. Basabilan atagatze da hibi edo erdigunia. Ingiko heritipi erkatuz hunek inarrizko zerbitziak gogo eskaintzen ditu. Hola dinetako hanitz jogatulan zentia eta hoientako bastimentiien iishgaritas synrauak bermazia dateke hellbi eta inbestizamentu handi bat. Arnaud Villeneuve à Tarko ça parce qu'on sait que Tar a toujours eu vocation à accueillir les populations on va dire un peu vieillissantes du canton qui viennent ici parce que justement il y a tous les services donc il faut que nos bâtiments publics soient aussi à la hauteur pour pouvoir les accueillir dans une commune comme nous où il y a peu d'habitants donc pas forcément des moyens nécessaires pour ce genre de projet ambitieux c'est merveilleux de voir voilà une association comme ça de son dynamisme qui reprend des bâtiments on était très inquiet de son devenir il nous laisse augurer voilà, une année 2016 où il y aura énormément d'activités sur la commune beaucoup de travail mais voilà toutes les raisons d'être d'être ambitieux et, et très positif sur les mois qui viennent Askeni as Kataratzeko Michelin, oztatu honen gida berria atera da hastelen untan atzo, eta hiper euskal eriko iru galdu dute, beren Izarra, Mieritzeko Latelier, Angeluko Chateau de Brendoz, eta Doni Bane Loizuneko Sokomoko dira hauek. Aste hartuntan egun guzian Baigurriko plazasokon, ofizioen eta orientabidean forruma, garazieta Baigurriko kolegio eta lizeotako ikasleak, langa bezian direnak, baietare burra soak, gomitatuak dira, Goizuntako behatzionta egoiti, hainbat ufiziotak ordezkariak horri dira, Eraikuntza osagarri laborantza inguramen, prentsa hostalalitza eta beste Eta usteitzeko erriak, barnategien bidez, Euskara ikasteko dirulaguntza bat, burtsa bat, plantan emandu Izkuntza politika eraginkorra baten alde abiatu zen, asmoa, marga foresti Zazpi ustaristarek baiatzen halko dute egiko etxeak eman duen 2.000 euroko diru laguntza euskara ikasteko. Ikasleak forua eta razkaoko bagnategietan aritu beharko dute horrentzat, ustaritzeko egiko etxeak bagnategi gastuak bere gain hartuko ditu, kurtsuen gastuak hau da irure euro inguru, aterbea eta janaria ikaslearen gani dira. Bakoitzaren diru sartzean arabera eman goda diru laguntza. Euskarazko kurtsuak kudeatzen dituzten aeka eta maizpide elkarteekin haremanean jari da egiko etxea eta horiak ikaslearen segipen berezibatekiteko engaiamendu hartu dute. Ismatxiko teizkuntza zarturatzen da ustaritzeko egiko etxean. Noski hori errubi mailan bada diadanik, gau eskola nizena eman ez bada beka bat diadanik, bera ez da bernetegien zat eta diustuki bernetegiak dira eskola munduan bezala e imersio mogiltzei sistema erain korago bat dela elebiduna baino, ba barnetegiak eta gau eskola kantzeko da, nahiz eta gau eskola biski ongi den, horre taldearen nabera, norikin horkizentzaren taldean eta zerako aukeragitzuzun, askena urte batzuk berko dirilako eta hastero eta bi aldiz hastean eta zerbait eskatzen du denboran eta eta erritmo pisheta palagoa da eta aldiz barnetegiak hori epe emoz batean sekulako saltu egiten aluzu izkuntza ikasmenean beraz hori ba bensatgu kaukeran ka bulzatu barduu. Ustaritzeker eskaldun tzeko neogitzea takartoko tetuela exandiko ifek, liburutze gian, eskaldazko liburuen kopuruwa emenda asmoa dute. Eta barmategian izena emaiteko eta diru laguntza galde egiteko usteizeko heriko etxeera joan behar da eta horgetaratzko dugu haama filma emaiten dela gaurgaratzen maulen mauleko zineman Sozege er ditan ikustenhalko da eta bihar gaztezkenarekin Doniannegaraziko Bobban salaren aldi zain da beti Sozeketer ditan Doni ba garazi bazen partida batazo garatenian eta Matthew hospital eta peio gizan duiten ausitu dira Antion Monzondarz eta Herve Bonet-Belsi berroita Amar eta Oita M. Etzi Matio Hospital eta Pio gixan duit elduen aste leinean bialeta Laskanoren kontra hariko dira Goizberi saioarekin segidezagun nazuarteko berrietan zika izeneko birushari, do birushari doakionez Naoarteko lagialdi egoera ezagi du munduko osasun erakundeak. Birusa giskutsua izan litike mazte aguduentzat eta hogeita lau eialaldetarat heatu daia da Bereziki Brasilen, nahiz eta ezten baeztaturik izan ni duri luke fetxusahilitaikeela edo malformazioak ukan ditzakela, kaltedunnak lau millioi elitaizkelahauaktarazi duen mundukoosasun erakundeak kasu gehienak era bezalan Brazilen, ha edez a Egipti da bere halako neugia hori baita birusa transmititztzen duena. Boko Harrameke egi batean largoita bost lagun hillditu Nigeriako buruzagin arabera. Buruan, dalohi, eriko Erasuan, latrano eta bost hilberaz, iparikialeko maiduguri iritik urbil da, boko aham muturiko talde islamistaren sohlekoan, arengain ezartzen dute erasoa eta kolonel baten arabera, hiru irukamikazek beren buruak zartarazi dituzte eta ondotik ekintzaile gehiagok, ibil gailuetatik egitarak dituzte. Erresuma batuak baimendudu giza embrioiak genetikoki alda arrastea. Erresuma batuko giza embriologia eta ekarkortasun edo fekonditate brusagitzak baimena eman du giza embrioiak genetikoki alda arrasteko. Munduan lehen aldia da alako baimen bat eman dela, Londreseko Francis Crick institutuko ikertzaileak dute galdea, dioten ez horien bidez giza embrioiak garapena obeki ulertu nahi dute abortuak zergatik ikertatzen diren ulertzeko kasuzbazutan. Estatu Batuetan Prezident gorako primarioak hasi dira, Aioa Estatutik Errepublikanoen e aldetik Ted Cruz Senatariat Donald Trumpen aintzinan da, sorpresakipiaak jakinez naional Maian Trump delaik lehen ezagia sondaietan eta demokratentzat largi Clintonek doidoietariik abbanila hartu lioke Bernie Sanderzi.